Блискавка розколола дуб, який ріс на покинутому поганському капищі, або протабір ромів, що прибув у Доброміль на осінні торги. Це не були ті роми, з якими мене пов'язували давні приятельські стосунки. Колись я зробив для них невеличку роботу, за це вони познайомили мене із рецептами деяких ліків. Роми деякий час підтримували Влада Третього, прозваного Цепеш, із славного колись роду Басараба. Проте після його ув'язнення і смерті упала в немилість як ордена Золотого Дракона, так і молдовських господарів. Однак для купця з Перемишля ця звістка мала значення, і він прибув до нашого містечка. Окрім поштових ворон, між нами існував ще й інший вид зв'язку передача думок на відстань. Але він потребував великої зосередженості. Так от, одного весняного ранку прилетіла ворона із прив'язаним до лапки посланням від купця із Перемишля. Той повідомив, що завтра із Перемишля привезуть сюди засудженого до страти на горло Мирона Многогрішного, колишнього ченця Лаврівського монастиря і я маю з ним зустрітись. Більш нічого він не написав, проте я зрозумів, що ченців карають на горло за святотатство, і що переписувачі книг, аби показати власну нікчемність перед цим благородним трудом, люблять називати себе грішниками і недостойними, нині більше за звичкою, ніж зі смирення. Ну і Лавріо у сьому місті, Надто багато було для мене зав'язано. Не вагаючись, я взявся до справи, не відаючи, куди вона мене запровадить, не здогадуючись навіть про її вислід для себе, вислід наслідки, і не лише для себе. Забігаючи наперед, скажу, що різниця між словом мовленим і словом писаним дуже велика. Останнє може розвалити найнадійніший мур, як колись сталося з Євангеліями котрі намагалися донести до цілого світу учення Ісуса Христа. Пам'ятаєте, як я, ще хлопцем тікаючи із лаврова стрів, добрих людей? Як вони мені сподобались своєю простотою і нелукавством. Кожен пастух має в собі щось від апостолів, дбає про свою отару і живе так, ніби на світі немає нічого, крім сонця в небі. А тому мирська суєта і пеха йому не невластиві. Адже він, ну, й не чує полонені. У ті часи було в моді учення аян, і мало воно щось від духу добрих людей і від інших вчень, значно складніше. Проте, доброго пана стріти було важко. Шляхта жила за вовчими законами, а не божими, і навіть не людськими, бо є серед них цілком справедливі. Шляхтич міг напасти на двір свого сусіда, Побити черік, пограбувати майно, і якщо потерпілий не завдавав зворотнього удару, його мали за ніщо. Він боявся суду свого стану більш ніж страшного суду, і Бог здавався йому лихварем, від якого можна відкупитися молитвами і злотими. Утім, я не був шляхтечим і не підставляв що під удар, бо хоч вважали мене блаженним, але багатим блаженним і мене охороняла темна і загадкова слава мого пана, купця із Добромеля. У монастирях тоді радо приймали купців, бо ті ніколи не вдавались до розбою, не грабували святі обителі, як це робила шляхта. Ще перед зустрічю з тим нещасним писарем я все обміркував і вирішив не вдаватись до рішучих дій, щоб не привертати до себе уваги, бо хотів ще спокійно пожити у Добромелі. Тому спершу відвідав містечкового ката Савку, котрий був оперем-родимим, а тому сповняв свою нелегку службу без зайвих емоцій. Хата його стояла віддалік інших, бо так було заведено майже під лісом. На подвір'ї підручний гостив сокиру, а кругом порпали жварі від весняного тепла кури. Савка хоч і невисокий, зате, М'язистий чолов'яга вийшов мені на зустріч і запровадив до чистої світлиці. «Слухай, Саво», – мовив я йому просто, – «Є до тебе одна справа. Я прийшов сюди не з власної волі». «Звісно», – кивнув Савка, – «ніхто сюди ще з власної волі не приходив. Над кожним є хтось старший». «А як ім'я твого пана?» – поцікавився я. «Для того діла, що я роблю, як умію». «Є один, пан, закон», – відказав поважно Савка. «Ваша милість служить купцеві з Добромеля, а я слуга закону. А от той, кого я маю завтра скарати на горло, очевидно, слуга Божий, хоч його називають Єретиком». «Значить, я вгадав. Не мала, мабуть, його провина? Просив мене купець із Перемішлі стрітися з засудженим». Як це можна зробити тихо і пристойно? Що на все каже закон? Тяжко відповісти? Були б ви, пане, священником? Та біда у тому, що того чоловіка стережуть не лише ратні люди, а й духовні особи.